nem dáncsok varás felvétel és pontosan a film ugye már a követi a főszereplőt a csak de <tos> nem Sì, è un'idea, un'idea Tisztelt hölgyek és urak, kedves Először is elnézést, hogy kicsi lett a terem, én szolidaritásból végig fogom állni az egészet. De... Igen. Vannak mások is, akik végigállják. Végig Majd a következő alkalommal igyekszünk egy nagyobb helyet szerezni. A történet pedig margól fog szólni, mint amiről mindig. Ez itt a, a BMÉN működő jövő observatórium kutatócsoportnak a, azt lehet mondani, hogy szokásos meetup, mivel már már harmadik alkalommal. A történet az úgy épül föl, hogy minden előadónak 10 perce van, hogy elmondja, amit szeretne, utána én kémeletben le fogom lőni, ez nyilván az előadók felé egy figyelmeztetés. Miután mind az előadás lement, azután tartunk 5 perc szünetet, hogy lehessen levegőzni bármit csinálni, és utána minden előadó kap még 4 órát, hogyha kérdések vannak hozzá, akkor ezekre megpróbálhasson válaszolni. Úgyhogy köszönjük szépen, azt szeretném javasolni egyébként majd, hogy amikor vagyok, hogy és aki meg nálam is idősebb, az eddig is tegeződtem. Ezt azt szeretném javasolni, hogy tegeződjünk, mert az egyszerűbbé teszi a kommunikációt, és át is adom a szót kollégámnak, Bacsárli Lászlónak, a MAND főtitkárának és a jövőbszertörőm kutatócsoport alapító tagjának, aki le fogja vezetni ezt a remek eseményt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és mindenkit, és ha rendőr voltán én is itt fogok állni az ajtó mellett végig a következő 50 perc során, amíg 5 10 perces előadást fogunk hallani és hát, ahogyan uh, a Hentői kiemelte, arra kérjük az előadókat, hogy a 10 perces korlátot tartsák be. Az első előadó, az Fekete Zsombor lesz. Hogyan változtatná meg a videójáték a világot, és miért nem teszi? Cimmel fog tartani 10 perces előadást. Néhány szót mondanék az előadóról. Fekete Zsombor, szociológus, játékutató, 1999 óta foglalkozik e ez emberül ezen belül edutainmentel. 2002-2006 között a ludológia, HUB blog oldal szerkesztője, 2004 és 2008 között a Revelációs Videojátékokkal Foglalkozó Tudományos és Kulturális Magazin műsor szerkesztő műsorvezetője a Fix tv 2009 az egyszer volt HUB játéktervezője, 2007 óta készül, ami szülőként feltétlenül tudnod kell a Videojátékokról című könyve, és a Távoli Jövő kérdésre, mikor tudnád. János Nagyon szépen köszönöm, én szeretettel üdvözlök mindenkit, és meg kell jól valljam, hogy bár elvileg gyakorlatilag előadó vagyunk, gyakorlatilag most uh, iszonyat módon izgulok, És az annak tudható be, hogy nem vagyok jövőkutató, és ráadásul uh, iszonyatosan félek attól, hogy bármilyen jóslásba, bármilyen spekulációba belefogjuk a játékipart irigyően, mivel hogy azt hiszem, hogy talán az egyik legizgalmasabb, legdinamikusabban fejlődő uh, hát jelenségről van szó, amit, amit uh, ma a világban tapasztalhatunk. Uh, legutoljára, amikor egyébként belefogtam egyesül, akkor 2008-ban a szakma finoman szóval kifügyült, akkor azt mertem állítani, hogy a, az online multiplayer játékoktól várhatják a, az emberek azt, hogy, hogy a munkanéküliség megoldódik, sőt én még azt is mondtam, hogy a Magyarországon egyébként... Uh, hát szinteérök bíró uh, roma kérdést is meg lehetne oldani az MMU játékokon belül, mindezt egy népszabadság cikkben leközölték, és hát utána amit kaptam hideget meleget az nem volt emberi. Uh, úgyhogy ezek után kicsit félve vágok most ebbe a, a, a prezentációba vele. Akiről most igazából itt szó lesz, és aki a felütés ennek az egész prezinek, őt Jim mcgonigall hívják, és uh, hát uh, nem tekintve ő is nagyon csinos. És ő az, aki azt mondta, hogy szerint a világ jobbá tehető az online játékok által, csak mindez két évvel később, 2010-ben mondta. És konkrétan egyébként ő is az MORPG-kre célzott. Egy nagyon hangzatos, nagyon hangzatos felütéssel indított 3 milliárd órát törtünk hetente online játékkal, és valószínűleg ennek többször is kellene ahhoz, hogy a világ problémáival igazából tudnánk valamit kezdeni és hát egyébként hasonló olyan kis mosolygást kapott, ugye ez egy TED előadáson történt, ő is elmondott egy nagyon érdekes történetet, amit én most nem fogok elmondani, ha valakit érdekel, akkor a TED előadás meg tudja hallgatni a netem, majd, majd átküldöm a linket, aki kéri, gyakorlatilag egy Líbia nevezetű országról, amely 18 éven keresztül tudott úgy túlélni éhénység idején, hogy az emberek felváltva egyik nap játszottak, a másik nap ettek, és... Majd a végül, amikor már teljesen elfogytak el a resource, az erőforrásaik, akkor úgy döntöttek, hogy egy hatalmas kockajátékot játszanak és a népességnek a felét, azeket felültetik hajókra és őket elküldik, és a másik fel akkor így túl tud délni ugye a megmaradt erőforrásokkal. sőt a népesi másik feléből lett állítólag a legújabb kutatások szerint ugye a Római Birodalom alapítói, ugye az Ezruszkok. Uh, amit ő mondott, az az, hogy, hogy a, a játékok uh, egész egyszerűen motiválják az embereket. A játékok mikroszinten, tehát ő nem ilyen nagy gazdasági dolgokból indult ki, mint mondjuk én így a roma kérdése hanem ő ugye azt mondja, hogy amikor egy az ember játszik, akkor alapvetően egy sürgető optimizmus vesz rajta úrát, tehát tudja azt, hogy ez a feladat egyébként megoldható, amikor kóperál másokkal, akkor ezt feltétlenül teszi, tehát akikkel együtt játszunk, azok felé egy bizalmat is táplálunk. Megvan bennünk egy úgynevezett áldott produktivitás, ami ugye arról szól, hogy, hogy rengeteg erőforrás vagyunk hajlandó a játékra áldozni, illetve hogy, hogy úgy érezzük, hogy egyébként magának a játéknak egy epikus jelentősége van. Azt mondja, hogy a probléma az nem ezzel van, tehát nem ezzel a hozzáállással van, a probléma az a van, hogy mindent csak virtuálisan tesszük, és nem pedig a való életben. Ezért egyébként megorigál a kisasszony, kitalált különféle ARG-ket, azaz úgynevezett alternatív valóságjátékokat, amelyekkel úgy gondolta, hogy, hogy ezek a, a, a világ különféle problémái, azok kiválóan orvosoltók, Én most van mondok néhány szót a Wide Out olyannak. Az volt gyakorlatilag a lényege, hogy, hogy egy olyan e, hírt tettek közzé, hogy tudnék, elfogytak a világból elkészítései, kimerültek, és na akkor most mit csinálunk? És úgy, úgy adtak feladatokat, e, hogy hát az embereknek alternatív megoldásokhoz kellett nyúlni, a kellett pattanniuk, biciklire többet kell használni a tömegközlekedés és úgy tűnik, hogy egyébként ez nagyon sokaknál működött is, tehát az embereket a játék által át tudták nevelni, racionálisabb viselkedése. A következő, már hogy nem csak a Miss mcgilligal szeretnék beszélni, volt egy Jesse Shell nevezett úriember, aki szerintem egyébként még érdekesebb is, mint, mint az egyébként jogi kutatással foglalkozó hölgy, aki, aki egészen egyszerűen azt mondja, hogy tudatos trilógiai tervezéssel bármilyen tevékenység úgymond gamifikálható, tehát e, gyakorlatilag játékosítható. Azt, az volt az alapkérdés, hogy mitől lesznek ezek a játékok e, igazából, hogy 6. 6 De mitől lesznek ezek a játékok sikeresek, és azt mondja, hogy azáltal, hogy ezek belenyúlnak a mindennapokba de azt mondja, hogy elképzelhető egy olyan világ, amelyben a mindennapokat a játékokból meg motivációs mechanizmusok mozgatják és irányítják. És képzeljük el azt, hogy, hogy amikor szintet lépjük, akkor azt nem egy, egy, egy virtuális világban tesszük, hanem, hanem a mindennapokban. Például amikor felülünk egy, egy repülőgépre és vettünk egy újabb uh, repülőjegyet, akkor ugye xp ket kapunk, és aztán utána x szerint 60-as szintű uh, um, ugyan... Uh, um, repülőutasként szállhatunk fel legközelebb, és ezt megmutathatjuk, robogtathatjuk, hogy mi mennyire jók vagyunk. Uh, Általában erről a gamification azt mondta, hogy azok baj vele, hogy olyan, mint a csokoládé, hogy nagyon sokan úgy fordulnak hozzá, hogy, hogy, hogy hát a csoki az jó, akkor adjuk el csokival az ő termékét. Most a játék az nem ilyen, tehát nem lehet mindent játékba belevugyalálni, vannak ugye ennek bizonyos korlátai is. Azért hozzá kell tenni, hogy amiről itt beszélnek, arról azért írtam oda apró betűkkel, Csíkszer Mihály a Flóci már írt, tehát elmondta azt, hogy hogyan lehet bármilyen tevékenységet úgy felosztani, úgy kézzel foghatóvá tenni, hogy ezt az ember élvezze és boldog legyen ezáltal. Van ezzel kapcsolatban viszont egy kritikám, ez pedig uh, konkrétan így. Ja. tehát egy nagyon gyors kritika lesz akkor. Uh, tehát Huizing 1930 ban mondta azt, hogy a játék megőrzi a kultúrát, vagyis, hogy amit az el, mostanáig elmondtam, hogy tudni, a kultúrára lehetne építeni egy játékréteget, ez nem biztos, hogy megáll a helyet, hogyha itt ugye ezt nézzük egyfajta ilyen, ilyen eredet uh, sorrendben. Huizing a uh, definíció szerint a játék szabad cselekvés, őre meghatározott térben, időben választott, föltétlenül kötelező szabályok szerint folyik le, célja magában van, nem mondom tovább. A lényeg az az, hogy van itt egy ember, aki viszont egy nagyon érdekes dolgot, mondott Caloan, ő azt mondja, hogy a modernitásban gyakorlatilag a játék elveszti a tisztaságát, és olyan folyamatokat írt le, amelyekről egyébként a Jesse El is beszélt. Csak hogy az az érdekes, hogy Jesse el ezt ugye egy újdonságként állítja be, addig Roger Caloan azt mondja, hogy a, a, a játék, az, az egész kultúrává tud át, átalakulni, és más és másrészt pedig intézményeseni tud, lásd ugye a piaci verseny a tőzs, az uniform is. Tehát ez a nagyon fontos dolog, hogy gyakorlatilag, ami most zajlik, az nem egy új dolog, hanem ez már korábban is lezajlott egyszer, és hát látszik az, hogy ennek ugye volt egy nagyon fontos korumpálódó e, folyamata is. Tehát magyarán szó szóval megjelentek azok a dolgok, hogy ha ezek a minden mindennapi életünk között hozzá vannak kötve, az ember sokkal nagyobb valószínűséggel fog csalni e, baboná, babonást lesz idegenedik, azért, mert sokkal jobban e, hat a minden életünk magának. A játékra. E, igazából, amit én javasoltam, és amit ugye ebben az előzetesben is, aki olvasta, elmond, e, leírtam, az az, hogy egy alternatívája lehet annak, hogy a játékot ne próbáljuk meg ráhúzni a mindennapokra, hanem ehelyett próbáljunk meg kézzelfogható tanácsokat adni arra vonatkozóan, hogy hogyan játszunk. És erre egyébként húzingának a, a, a definíciója kiváló, csak nem preskriptív, hanem, nem descriptív, hanem preskriptív értelemben. Tehát akkor játszunk, hogyha kedünk van hozzá, Uh, uh, szabjuk meg a játék időbeli térmény határait, fogadjuk el a szabályokat, ne csaljunk, ne bújjunk a játék kozadék mögé, lásd a dutényben, uh, ne keverjük össze a játékot a valósággal. És még egy utolsó képet szeretném zárni, az én utópiám az ugye ezzel szemben, tehát amit a Jane Medical mondott, hogy majd az MMO játékok uh, szebbé teszik és boldogabbá a világot, és megoldják a problémáikat. Inkább ez egy 15. századi meccet, ahol gyakorlatilag mindenki játszott. Tehát félnőttek, gyerekek egyaránt. Már azt gondolom, hogy ez lenne igazából egy ideális cél. A 20. században elvesztett, elfelejtettünk játszani. 21. században itt lenne az idő, hogy újra megtaláljuk. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Csombornak, hogy nagyon sok információhoz szívvel ki a játékoknak a világáról. A következő előadóunk kódó barácsberg, Wikileaks, Szabadság, Szulneritás címmel fogja megkapni a kitteket prezentációját. Barás közgazdász, médiakutató, a Stanford University, Center for Internet and Society, Non-Repudential felogja, a Szerzőjogi Szakértő Testület tagja, 2004-től a BNU kőállási oktatója, alakító tagja a nézi oktató és tudatóközpontnak, ezettől a 2005-ben van is útjára indultott Creative Commons a Magyarországi csoportjának, szakterületen szerzőjogi kaloszkodás, online fekete piacok, online társas termelőr hálózatok és digitális közlönök. Köszönöm szépen. Tarakhajási a Köszönöm a bemutatást! Ez egy uh, site-t, én itt uh, készültem és uh, azért uh, uh, javasoltam uh, elmondani, mert uh ahogy olvasgattam, a wikileaks az egyrészt egy borzasztóan uh, izgalmas topikával 2010 uh, vége felé mást. Ezt nem nagyon láttam, hogy a, az előszóló beszéd az, uh, az kitért volna ezekre a kérdésekre, pedig arra a kérdésre, hogy mi lesz a szabadsággal egy olyan korban, ahol a Wikileaks-et nem lehet leírteni az internetről. pedig most uh, nagyon erősen úgy néz ki, hogy uh, próbálkozhat vele nem tudom hány fejlett ország a próbálkozhat vele uh, a Mastercard, a Visa, a PayPal, az Amazon egyszerűen nem lehet eltüntetni a WikiLeaks-et az internetről. És ennek kapcsán egy kicsit, próbáltam egy kicsit végigjárni azt, hogy jó-jó, hogy de hogy különbözni fog -e a WikiLeaks által teremtett világ attól a világtól, amit, amit, amitől olyan nagyon félünk akkor, amikor az a kérdés merül föl, hogy biztonságban vannak-e az adataink a Facebookon, hogy a Google mi mindent tud rólunk és mennyire felejti el azt, hogy a Google Maps-en lefényképezett embereknek akkor a sorsában mi is van. Erről a négy dologról szeretnék beszélni, a hektivizmusról, anonimitásról, transzparenciáról és szuverenitásról. Lehetne beszélni, de nem lesz rá idem arról, hogy mi a Wikileaks. A, a, a, azt érdemes végig gondolni talán, hogy akármilyen definíciót is olvastunk eddig, vagy olvastam én eddig a wikileaks egyik definíció sem igaz. Mondják róla, hogy egy média, vagy egy újság, de hát nem az, mert nincs szerkesztősége, nincs rendszeres megjelenése. Mondják, hogy egy whistleblower, tehát az az ember, aki egy szervezeten belül fölemeli a, a, a, a kezét, hogyha valami rosszat lát, de hát nem, mert hogy ugye ő nem rendelkezik elsőkézből információkkal, hozott anyagból dolgozik, és nagyon nehéz lenne ezt a szervezetet beilleszteni azokba a hagyományos kategóriákból, amiket a gazdaságban látunk, hogy van egy szervezet, van egy struktúra, van egy irányítási szervezet, van egy főnöke. Nem nagyon látjuk azt, hogy, hogy hogyan szerveződik ez a dolog, és mit tartja egybe. Azért nem tudjuk definiálni, mert nem része annak, a, annak az iparból, a kormányzatból, médiából, szórakoztató iparból kialakult komplexumnak, amely meghatározza a nyilvánosságnak a, a ma ismert kereteit, és ezért is, ezért is nincsen rá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 hogy az a cél, hogy minél több információt begyűjtsünk az államról, és minél kevesebb információt adjunk ki magunkról. És bele belegondoltam abba, hogy hát hiszen ezt mondhatta volna az állam is. Vagy mondhatta volna a titkosszolgálat is. Ugye a Wikileaks próbálja ellenőrizni az államot, az állam ellenőrzése a Wikileaks felett sokkal gyengébb, Az államok és a cégek ebben a globális világban nagyjából most már egyensúlyban vannak a cégek, államok megfigyelik, ellenőrzik az egyéneket, de nem nagyon van, aki a Wikileaks-t ellenőrizni tudná, és ez majd később a szuverenitás kapcsán lesz érdekes. Azt gondolom, hogy a Wikileaks az aktivizmusnak egy 2.0-as verzióját képviseli. Az, az aktivizmus, vagy aktivizmus 1.0 az a, a DDOS támadások, virtual settings, tehát amikor így koordinálva e, megpróbálunk megbénítani egy, egy szervezetnek az olyan, olyan jelenlétét, ez az egyik opció, a másik opció az az, hogyha egy nagyon felkészült e, és litva hacker képes bejutni egy szervezetbe. És itt a kulcs a az az, hogy kívülről bejutni. Ezek a, a, az aktivizmus 1.0 az a kívülálló támadása, valami jól megerősített e, e, vár ellen. A WikiLeaks az aktivizmusnak egy másik verzióját képviseli, amelyik nem kívülről támad befelé, hanem belülről segíti az információ kicsempészését. Megváltoztatja azt a vektort, hogyan az aktivizmus működik. Alapvetően három lába van ennek az aktivizmusnak, amely képes az aktivizmus 1.0-nak a tömegességét és olcsóságát a hatékonysággal ötvözni. Az egyik az, hogy, hogy a világ összes figyelme az irányul. és még rá is fog irányolni jó ideig. Hogy egy nagyon hatékony tartalomdisztribúciós infrastruktúra, akárcsak a fárcserélő hálózatok. És ami az, az én szempontból a legfontosabb, hogy egy olyan anonimitást biztosító infrastruktúra, amely lehetővé teszi azt, hogy a, hogy az a létező hatalmi viszonyok azok a fejét tetejére lehessenek. Tehát létező hatalmi viszonyokat a fejét tetejére lehessen állni. Ugye ez az anonymous a definíciója, ugye az, az az Anonymous, amelyik aztán a, a MasterCard, a víz az Amazon ellen megpróbált DDoS támadásokat indítani, uh, ugye az ő ön az enciklopédia dramatikáról, nagyon beszédes, hogy ők úgy definiálják magukat, mint egy uh, csapat bekokózott uh, Leming tülekedése. Én ebben ezt aláírom, tehát hogy tényleg ez a fajta anonimitás, ami egy ilyen tömeges anonimitás, amit ismerünk a V mint az valóban közelebb áll a, a kokós lemingekhez, mint, egy, mint a racionális felvilágosult állampolgároknak valamiféle nyilvánosságához. Ezzel szemben az a viki, az, az anonimitás, ami a Wikileaks kapcsán kibontakozni látszik, az azt gondolom, hogy ennél az egy jóval komolyabb, mert lehetővé tesz két dolgot az egyén számára saját számomra. Az egyik az, hogy láthatatlanná válva kiszabaduljak a létező hatalmi struktúrákból, és hogy ezek a hatalmi struktúrák micsodák, erről egy kicsivel később lesz szó, és lehetővé teszi az az anonimitás számomra azt, hogy ezeket a struktúrákat én magam ellenőrizzem. Ne ő ellenőrizzem engem, hanem én magam ellenőrizzem őket. Uh, ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz foucault kell fordulnunk. Ki az, aki fukót olvasott, vagy ó, Foucault olvas rendszeresen? egy kettő 3, 4... Fukó uh, beszél ugye a, a felügyelet és büntetésben a panoptikuságról. Ez egy uh, Kubában megépült börtön. Ugye, aminek az a, az a furcsasága, hogy nem nagyon vannak rönt az zárat. Uh, ezekben a kis uh, uh, vannak a a, a, a rabok és az, ami az ő jó maga viseletüket biztosítja, az a láthatatlan megfigyelő ebben a toronyban középen. Ugye ez egy 18. századbeli találmány, egy Jeremy Bentham nevű építésznek a, a, a, a találmánya, aki úgy remélte a, a, a felügyelet technikáit megváltoztatni, hogy láthatatlanná teszi a felügyelőt, és transzparensé és, és elválasztottá és atomizáltá teszi a megfigyelőket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 a, a, azt mondja Kukó, hogy ez azért csodálatos, mert hogy nem is e, tudjuk, hogy van-e e, van -e valaki középen. Nem is kell, hogy legyen valaki középen. Elég az, hogyha azt tudjuk, hogy lehet valaki középen, aki megfigyeli a mi tevékenységünket e, és képes, e, képes azt ellenőrizni. Ez egy alávetettség, mondja Kukó, nem olvasna, e, érdemes elolvasni a panoptikus, e, panoptikusságról szóló e, írását. Ugye így működik a modern társadalom. Nem gumibottal fegyelmez, nem tankkal fegyelmez, nem csendőrtollas kardlapozással fegyelmez, hanem ezzel a megfigyeléssel, ezzel a transzparenciával fegyelmez. Az anonimitás ebből a hatalmi struktúrából emeli ki az állampolgárt, még pedig azzal, hogy láthatatlanná válik a megfigyelő számára. És akkor itt most behoznám -e Eben Moglent, akinek tavaly elején volt egy nagyon nagy hatású, beszéde a Kolumbia Egyetemen, ahol arról beszélt, hogy a, a Facebook, a Google, az összes olyan szolgáltatás, ami látszólag ingyenes, de valójában a saját adatainkkal fizetünk eh, számukra, az gyakorlatilag a legnagyobb eh, eddig ismert támadás a szabadságunk ellen. És azért, mert eh, ebben ne, nem beszél foucault de azért amit Fukó mond. Mert hogy a, azzal, hogy transzparensé tesszük magunkat egy láthatatlan megfigyelő számára, azzal gyakorlatilag a saját szabadságunkat adjuk fel. És a kérdés az az, hogy az a fajta transzparencia, amiről Moglen beszél és amit mindjárt érzünk, hogy, hogy láthatóvá tesszük magunkat, megfigyelnek minket, ez a fajta transzparencia különbözik-e attól a transzparenciától, amit a Wikileaks kényszerít az államokra? Másképp működik el, Jobban működik el a Wikileaks által biztosított vagy elvárt megteremteni kívánt transzparencia, mint amit a Facebook kényszerít ránk? És hogyha azt nézzük, hogy mit akar a Julian Essence, akkor ugye azt mondja, hogy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 És akkor innentől érdemes föltenni a kérdést, hogy, a, hogy mi ennek a transzparenciának a valódi következménye. Jobbá válik-e a hatalom azáltal, hogy maga is a Panoptikon lakójává válik?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 Ugye ez nem, ez nem abban az irányban mutat, hogy majd a hatalom tisztességesebb lesz, jobb lesz, demokratikusabb lesz, hanem arról szól, amiről egyébként a ilyen fajta panoptikusság egyébként szól bennünk, hogy megtanuljuk elfolytani azt, amit nem akarunk megmutatni. Hogy megtanulunk hazudni ugye nyilvánosságra, a, a nyilvánosságnak szóló arcunkat elválasztjuk attól, amiknek valójában gondoljuk magunkat. Ez nagyon jó. Uh, az egyetlen probléma az az, hogy ebben a pillanatban uh, ma a Wikileaks van ennek a panoptikonnak a közepén, és senki nem ellenőrzi a Wikileaks-ot. És ez ugyanolyan nagy probléma, és akkor ez az utolsó mondat, uh, ugyanolyan nagy probléma, mint uh, hogyha nem ellenőrzi senki a Google-ot, vagy nem ellenőrzi senki sem a Facebookot. Uh, úgyhogy az én jövők, jövőnek szóló internet az az lesz, hogy ne bízzunk a Wikileaks-ben. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Barázsnak az előadást. A wikilix hasonlóan az elmúlt hetekben hónapokban egy másik nagy kordányújt kérdés az a magyar gazdaságnak helyzetét, és a magyar gazdaság szerint a a magyar gazdaság politikas adófontai közelmúlt és közeljövő címmel fog tiszteltes előadást tartani. Dombi Ákos 2003-ban diplomázott a Pécsi Tudományért a közgazdaságtudományi karán, ezt követően kérdőben a BME gazdasági és rálsantunnan karának doktoriskolájának PhD hallgatója volt. 2006 ban egyetemi tanársegéd a BME pénzügyek tanszéken. 2005-ben a megtakarítások és a gazdasági növekedés kapcsolatáról szóló pályamunkájával elnyerte az erős gyuradélyat. A és oktatási területei, gazdaságpolitika, ökonometria, gazdasági növekedés Disszertációját a közép-kelet-európai országok feltételes konvergenciának empirikus vizsgálatából írtam. Köszönöm szépen a bemutatást, uh, hogy így körbenézek, úgy látom, hogy a saját kalunk hallgatói és szép száma jelen vannak, úgyhogy talán nem mindenki számára ismeretlen. Valóban a pénzei tanszék oktatója vagyok, és a mai téma az a Magyarország közelmúlti és közeljövője lesz. Magyarán sarokpontok és dilemmák a magyar gazdaságpolitikában. Igazából amikor itt a közeljövőről gondolkozunk, valahol mégiscsak a jelenből kell kiindulnunk, és hogy a jelen valamennyire a közelmúltban származik, ezért itt nyilvánvalóan a kapcsolódási pont a jelenben, amelyben a jövő kihívásait is jelenti, de a közelmúltban gyökerezik. Miben látom én a legfontosabb problémáit a mai magyar gazdaságnak? Egyrészt a duális gazdaság, másrészt a nagy államadóság, harmadrészt a nagy külső adóság, a kettő fogalom, ugye a rendszerváltás óta már két különböző dolgot akar, harmadrészt a nagy elosztó rendszerek jövője.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 ugye nemzetközi szinten versenyképes, ebből kifejezik az ország exportjának döntőhányadát produkálja. Tehát egy ketté szakad gazdaság, ha úgy tetszik. A duális gazdaság gyökerei alapvetően, a nem magyarazat magyarázat szerint, a rendszerváltás gazdaságpolitikájában gyökereznek, méghozzá abban a sok terápiában, a hard landingben, amelyet Magyarország szinte éltanulóként követett a 90-es évek elején. Három dolgot emeltem itt ki.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 nemzetközi versenyre, azonnal szembesült a beáramló külföldi nyugati múltik versenyével, nyilvánvalóan ez egy hatalmasan negatív sok hatás a vállalati szektor számára, amelyből ö, máig nem tudott talpra állni. A privatizáció pedig annak szempontból érdekes, hogy alapvetően a meghatározó stratégiai vállalatainkat a külföldi sokszor, német, francia, meg olasz közösségi, az, az állami tulajdonban lévő vállalatok vásároltak, fel, például az energiaszektor, ebből kifolyólag nem lett meghatározó szereple, nagyvállati szereplője a magyar gazdaságnak, leszámítva, mondjuk esetleg az OTP-t és a MOLT. A nagy nagyállamadóság gyökerei négyes tényezőben határozhatók meg, az első kettőről fogok majd mindjárt diagramokat mutatni, Egyrészt az adósság spirálba, amelyben a 80-as évek Magyarország került. Itt alapvetően arról van szó, hogy amikor az első olajválság a 70-es évek elején kitört, a kádár rezsim nem azt az utat választotta, inkább a belső fogyasztást visszafogja, ezzel kicsit a növekedésű ütemet tompítva, hiszen ez a rendszer létjogosultságát ásta volna alá, hanem inkább külföldi hitelvel, felvételrel táplálta tovább a fogyasztást. Ennek az eredménye az lett, Tessék megnézni, alig fél milliárd dollárról a lettőbb külső adósság rendszerváltás idejére 14 milliárd dollár fölé emelkedett. Ez itt a lényeg, kérem szépen, hogy ebből a több mint 14 milliárd dolláros emelkedésből alig 1,2 milliárd dollár volt a mi időzsölésünk, amit túlfogyasztottunk. A többi a kamatkiadás, amelyet a 80-as évek végén 80 évek fizettünk, ezért beszéltünk adósságspiráról már a 80-as években. Jó. A gazdaságpolitikány hiánya 2000-es énekben alapvetően itt most azt akarja, hogy 2002 és 2006 között európai szinten is kiugró a magas államháztartási hiányt produkált az ország. Meg lehet nézni itt a grafikon. Tulajdonképpen végig 6% fölött voltunk. Nem véletlen, hogy az Európai Bizottság ez év tavasszán eléggé határozottan elutasította az államháztartási deficit emelésére vonatkozó kérésünket. Hát ugye a múlt determinálja jelent is, bármennyire és ha legalacsonyabb deficittel rendelkezünk jelenleg az Európai Unióban. Ennek erre pedig egyértelműen az államadósság feltörgése lett. Tönképpen ott tartunk, kérem szépen, ahol a rendszerváltás elején tartottunk. Nagyjából 80 közeli GDP-rejős államadóssággal. A különbség az, a 20 év vezeti állapothoz képest, hogy már eladtunk mindent, ami eladható. Ennyi erővel ezt meg se kellett volna lépni, hogyha úgy tetszik. Jó. A duális gazdaság pedig azért játszik szerepet az a nagyállamadósságban, mert nyilván a belső adóbázis szűkíti a nincs versenyképes belföldi szektor, amely nyereséges, társasági adót fizet, stb. A külföldi múltig pedig alapvetően az adóbevételek szempontjából marginális jelentőségűek, ezért egy kicsit súlyos megalapítás. Itt alapvetően arra gondolok, hogy ha megnézzük a hazai kis és közélfállati szektort és a nagyválti szektort, amely egy ilyen külföldi tulajdonban van, akkor az utóbbinak jóval kisebb az adóterhelése, erre a statisztikák rendelkezése, alapvetően a múltig becsavgatása érdekében fizetett iszonyat mértékű támogatások miatt. Tehát a belföldi első, vagy adóbázist elsősorban a hazai vállalati szektor tudja megteremteni, az azonban ezt eléggé gyengén teszi, tekintve a duális gazdaság ö, következményeire. Jó. A nagy külső adóság itt... Ö, Tulajdonk, ja, még egy, egy szóra nagyon nagy államadósság következményei. Nézzék meg, hogy hogyan alakult a adósságszolgálat GDP arányosan évről évre. Egészen brutális 10%-os mértékről eljutottunk közel, 400%-ön értékre. A bökkenő az, hogy ez az a, az, az összeg, amit majdnem vagy egészségügyre kö, kö, kö, kö, költünk egy évben. Alig költünk jelenleg... A magyar egészségügyre többet, mint amennyit az állampapírok után kifizetünk adósság, szolgált és kamat teher címén, úgyhogy a nagy államadóságnak nagyon súlyos következményei vannak már Magyarországra nézve. A külső adósság felhormozódása a rendszerváltás után, itt azt kell megemlítenem, hogy még ugye a rendszerváltás előtt csak az állam léphetett fel külföldi hitelfelvevőként, ezért a rendszerváltás előtt a külső adósság és az államadósság azonos kategória volt, a piaszgazdaság keretei között külső adósság alatt az ország külföldi tartozásait értjük, ebbe a vállalati szektor és a lakosság is bele tartozik, tehát ez nem teljesen megegyező halmaz az az mégis szoros kapcsolat van közötte. Mit látunk, és itt már részben ráteg a külső adósság rendszerváltás utáni felhalmozódásának egyik fontos gyökerére a duális gazdasági szerkezetre, ugye nyilván a 80-as évek adósság spirálja az megadta a kezdő löketet, a 90-es évek és a 2000-es évek további növekedése a külső adósság szerpontjából meg megint csak a duális gazdaságra vezethető vissza. Arról van szó, hogy mivel nincsen versenyképes belföldi szektorunk, a külkeskény mérleg állandó hiányt produkál, és arról van szó, de 2000-es évek elejétől megkezdődött az a folyamat, ami nagyon jól ráirányítja a figyelmet, hogy miért nem lehet csak működő tőkebeáramlásra alapozott gazdasági fejlődési modellt megvalósítani. Azért nem, mert egy idő után a múltig elkezdik kivinni az itt megtermelt profitot, és ez bizony a folyófizetési mérlek hiányát nagyon, mért nagy, nagyon nagy mértékben megnövelheti. Amint azt meg is növelte Magyarországon, tessék megnézni, 2001-től exponenciálisan növekszik a külső adósság mértéke. Ez részben a külkereskedelmi hiánynak, részben a repatriált profitnak, részben pedig az államháztartás túl túlköltekezésének köszönhető. Javaslatok a közeljövőre. Ugye az alapprobléma a duális gazdaság, ezzel részben kapcsolatban, ok ok ok ok okozati viszonyban áll a nagy államadóság.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 és a kelet ország alapvetően ilyen iparpolitikára támaszkodva, amelyet Denis Rodik nagyon szépen él a könyvében, léptek elő a harmadik világból az első világba. Aztán néhány másik javaslat Loránt Károly írásából: fedezzük fel újra a keleti piacokat, zárjuk a termelési vertikumot, és a mezőgazdaságban ne csak alapanyagot gyártsunk, hanem, gyártsunk, hanem szerezzük végre a feldolgozást és a élelmiszer nagykereskedelmet, mint a vertikum felső részét. Aztán persze hazivátok támogatása, stb. Még egy utolsó gondolat, tekintve, hogy a, egy falsos problémára, nagy elosztó rendszerek reformjára nem tudtam kitérni az időhiánya miatt, ugye a nyugdíj az most láger téma, ez kicsit e, független a duális gazdaság problémától, egyet ne felejtsünk el, teljesen mindegy, hogy milyen nyugdíjrendszerben vagyunk, Másképp fogalmazott erős a sejtésem az irányba, hogy teljesen mindegy, hogy milyen a nyugdíjrendszer, tőkefedezeti vagy felosztó kiló jellegű, semmely egy nyugdíjrendszer nem fenntartható csökkenő népesség mellett. Gondolkoznak el azon, hogy az értékpapírokban, állampapírokban tartott vagyon, vajon az árfolyam, tekint, az árfolyam csökkenés, vagy az árfolyam tekintetében megérzi az értékét egy olyan világban, ahol az aktív kereső réteg részarányában egyre kisebb e, százalékát képviseli a, népesség, a népességnek. Hát, köszönöm a figyelmet, ennyi lett volna Köszönjük szépen Árkosnak a magyar gazdaságpolitika helyzetének a körbejárását, és egy kicsit tekintve, az a kérdés fog minket foglalkoztatni a következő 10 percbe, hogy a nyugatnak az alponyát éljük-e sem, Mink András fog -e erről beszélni. Mink András történész, újságíró, a beszélő szerkesztői egy időben főszerkesztője. 1989-ben az Elte Bölcsész Karán diplomázott. 92 és 93 között a Közép-Európa Egyetemen tanult alkotmányjogot. tagja a Magyar Helsinki Bizottságnak. PhD-történelemből védte meg 2003-ban. Kopjások az ellenfordulalom kultúrája címmel a Közép-Európa Egyetemen. Andrásia Köszönöm szépen. Hát én alapvetően egy történész vagyok, és számomra ez egy szokatlan szerep, hogy a...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 és valamiképpen ezeket a e, problémákat e, e, próbálom én itten e, extrapolálni. Az előadás cím ez egy e, híres e, e, 20. század elejé e, német e, gondolkodózvált Spengler Nyugat alkonyat című könyvéből való. Erről a könyvről e, nem akarok hosszasan, e, vagy egyáltalán nem akarok beszélni, mivel ez több mint 2000 oldal, e, és e, e, meglehetősen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 hogy nincs olyan politikai, filozófiai rendszer, amelyik minőségében, alapjaiban, fundamentalmaiban vagy más társadalmi berendezkedést anticipálna, vetne előre. Ugye a kommunizmus és a liberális demokrácia más riválisai ebben az időben elbuktak. Na most ez az új keletű bizalomvesztés, ez több dologra vezethető vissza.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 tudnák a körülöttük zajló eseményeket. Ezzel függ össze az a probléma is, hogy hát kezdik elveszíteni az állam hatékonyságába vetett hitet. Az állam nem teljesíti azokat a funkcióikat, amik, amikkel az állampolgárok ugye fölruháznák őket,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 Valamiképpen megbomlik a kohézió. Ez két okra vezethető vissza. Az egyik ugye a különböző a 60-as, 70-es években felfutó jóléti rendszereknek a visszafogása vagy csökkentés. A magyarán az egyenlősségnek az ideája és koncepciója és hitte megrendül ezekben a társadalomban. A másik pedig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 tulajdonképpen szemben áll ö, mindenfajta kollektív társadalom szervezési ö, eszmével. Ami az első ellentétpárt illeti a szabadság és egyenlőség ö, ellentétét, Én azt gondolom, hogy ez természetesen egy bizonyos értelemben létezik, másrészt azt is gondolom, hogy ezek ö, nyilvánvalóan komplementer ö, fogalmak, hiszen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 Tulajdonképpen az emberi létből, az emberi létezésből számos olyan ö, területet, ö, hogy úgy mondjam, kizára cselekvési körből, amelyek a létezésünk számára ö, elengedhetetlenül fontosak. Ezzel kapcsolatban ö, azt szeretném mondani, hogy ö, ez természetesen egy bizonyos értemben ö, így van, ez tagadhatatlan, de... Ö,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 a liberális elmélet hosszú távon nem sporolhatja meg magának azt, hogy valami ö, doktrínával, a jó életről is, hogy úgy mondjam, ö, ö, előálljon. Ö, ezzel egyébként próbálkoznak hogy most erre már akkor nem jött majd esetleg, a, majd a, amikor beszélgetünk, még erről szívesen beszélek. Köszönjük szépen Andrásnak az előadást! Mivel hasznos vagyunk egy 42 fős terembe és kezd csökkenni az oxigén, ezért azt javasolnám, hogy mindenki a bal kezével kicsit fogyja meg a jobb fülcímpáját, aztán a jobb kezével a bal pályát, párok nyugodtan egymásnak is fog felcserkentsük az agyműködést A következő 10 percre, ahol a nyugat-vápanyárból tovább tudunk lenni egy kicsit kitekintve, a modern sziféj jövőképét megnézve, Kálnai András ő, fog csillogó metropolisz vagy átokvette tisztaság címmel beszélni. Kánei András számítás technikai programozóként végezte a középiskolát, majd az ELTE bölcsészettudományi kar magyar nyelvi és szakát abszolválta. Egyetemi éve óta a szövegíróként dolgozik. Hobbija, a tudományos fantasztikus iradalom, több előadás is tartott ebben a témában. A Galaktika magazin is közölte novelláit. Szabad idejében az első regényén dolgozik, ez a többet magával megalapította az úgynevezett spekulatív fantasztikummal foglalkozó sfmag.hu weboldalt.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 és róla fog szólni inkább, mint a csillogó gépekről. Kezdjük is az elején, 1926-ban vagyunk, ekkor születik meg a kategóriam. először Scientification-nek neveznek, egy Hugo volt nevű ember alkotja meg a kifejezést, ő hozza létre, ő rá arra, hogy van erre kereslet, hogy a science fiction elkülönüljön a többi formától, ugye a proto-science fiction olyanok voltak benne, mint ilyen tudományos, romanticizmus, gótikus irodalom, ezek keveredések, és ő rájött arra, hogy, hogy ez egy marketingelhető, Uh, új kategória. Létrehozta az Amazing Stories nevű uh, magazint, A tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy megszületett a science fiction, és rögtön egy kisgyerek lett. Mi érdekel? a kisgyereket a csillogó gépek, a jövőbe történő uh, fantáziálgatások? Én úgy fogalmazta meg, hogy 75% irodalmi kalandok, 25% valami tudomány. A tudományból is inkább a technológia és csillogó gépek érdekelték, és olyan storikat is írt uh, az emberekkel a kornak, az úgynevezett pub Fiction magazinjait uh, lehet látni a képen. A Science Fiction nem sokban különbözött a, a, a nagy részében ezektől, tehát van egy főhősünk, aki átutazza a galaxist, általában ilyen érdekes lényekkel barátságot köt, majd a nőt megmenti a végén. <gül> <gül> Optimizmus és didaktika hatja, hatja át ezeket a, a műveket, megjelenik az űropera, a space opera, mint külön műfaj, a Zsáner így a nem Science Fiction belül, és tulajdonképpen fölsíri a gyerekes a működését, 26-tól.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 az ember mindig győzni fog, racionális lény, és azért raktam ki az Asimovtól azt a két regényt, amit általában ismernek az emberek, mert ugye a halhatatlanság halálának az utolsó mondata is az, hogy és akkor elkezdődött a végtelenség, egy ilyen nagyon-nagyon pozitív kicsengése van az egész regénynek, ez általában áthatja az úgynevezett Golden Age aranykorbeli science Fiction, ami a 37-től volt,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 és úgy látták az írók, hogy, hogy a jövő fenyegető, a jövőben fenyegető dolgok vannak, ugye a 48-as regény az 1984, a jellegzetes plakátot kiraktam, illetve Bradbury az amerikai folyamatokra is reflektálva írta meg ezt a disztópiát és antiutopisztikus regényét. Innentől kezdve egy picit a science fiction -be bejön a mi és a ti logikája, tehát az orosz-amerikai szembenállás, ezt idegellényekkel, lényekkel, utazásokkal kezdik feldolgozni, nagyon gyakori az ilyen két ö, fél közötti konfliktus. 1963-ban megjöttek a hippik a science fiction -be, ez nagyon, nagyon jót tett a műfajnak. E, Alfred Bester, 61 ben írt egy cikket, ő a mai napig, ha valaki tigris Steve, regényt elolvastja, az 50-es ötve, évek közepén a megdöbbentő, annál jobb science fiction egyszerűen nem írtak annyira, minden benne van, ami, ami egy, egy regénybe így kell, irodalmilag, tudományosan. És azt írta a 61 ben a science fiction rossz, egyszerűen rossz, rossz az, rossz az irodalma, Nincsenek benne jó stiliszták, míg a, a szépirodalom elrohant és tele van jó alkotók, a Science Fiction berögzült a 19. századi formába. És ekkor jött ez a szakáras egyén, Michael Murkok, aki átvette a magazin vezetését. Látszik, hogy ez egy Science Fiction magazin, úgy néz ki, hol vannak a nők, hol vannak a csilló újrhajók, hol a jövő. És ő azt mondta, hogy akkor, akkor egy picit így jöjjünk vissza a földre, jöjjünk vissza az emberhez, és emeljük be azokat az irodalmi formákat is a Science Fictionben. Hát mit hoztak be, mi lett a Science Fiction jövőképe? Az úgynevezett New Wave Szerzők, az Angliából indult ez a úgynevezett mozgalom és átment Amerikába, rögtön elpusztították az emberiséget, volt írók az első három regényeben kompletten kipusztította mindegyben más és máshol az emberiséget, és néztek, hogy mi van utána, tehát egy, egy nagyon sötét ö, ö, ö, jövőkép jött be, a másik az, hogy elkezdték kutatni, tehát olyan, mint egy űrhajó leszállt volna, indultunk 26-ból és leszállt volna, és most az emberhez ment, és megalkotta az úgynevezett Inner Space fogalmat ez a, a mozgalom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 az irodalmi formákkal való játékot, és teljesen a jövőt, egyáltalán az embernek a szerepét, az embert, egy, egy ilyen sötét dolognak látták. A 70-es években nem sok minden történt science fictionben, tehát picit így, így lelapult és elment, elment soft irányba. Tehát azt szokták mondani, hogy amíg a Golden age sok ilyen jobboldali író volt, mint Heinlein, addig a 70-es években sok baloldali író, mint Ursula K. Le vette át úgymond a hatalmat, illetve az ő hangjuk volt meghatározó. 1981-ben Venno Vincs írt egy írás True Name, szimmel, ahol a Cyberspace fogalmát behozta. Tehát 81-ben vagyunk, elég, elég uh, hamar volt ez. Aki egy mai nap, 61 éves korában, nem most el, ajánlom a Cillárványt Ő könyvet. 60 évesen írt egy nagyon könyvet az Augmented Reality-ről. Ő Bruce Bettke kevésbé ismert, ő alkotta meg a Cyberpunk fogalmat, és hát itt a proféta. Aki megírta a profétikus könyvet 1984 ugye érdekes az első mekintos, a híres regény, és 1984, ez egy, ez egy nagyon jó év volt. A science fictionben a cyberpunk tulajdonképpen azt jelent, egy jövőkép tekintetében disztopikus jövőt jelentett, tehát ugye a, a nagyvállalatok uralják a jövőt, az államszerkezet az, az kicsit így van menve, illetve nem érdekes, és ami új dolog, hogy az ember tökéletes békességbe a technológiával, sőt ugye a... A technológia az egy kul cool dolog, azért cyberpunk, tehát a cyberhez egy punk hozzáállással megyünk. Ezek a szerzők bemutatták, hogy együtt élhetünk a gépekkel, sőt, egyéni is forhatunk velük, és a, a jövőről való ámodozás nem a jövőbe vetítették annyira, hiszen Eurománszekből nem is ír évszámot, azt persze nem tud elképzelni, hogy a Szovjetunió szétesik, ezt megírt a magyar előszoba, hogy mindent kitudott tudott de ezt nem tud elképzelni.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 és tulajdonképpen egy nagyon szellemes űróperát kezdett elírni. Ez egy kimondottan, kimondottan szellemes dolog. Ez mondjuk a, a, az űrópera, tehát kapott az űróperának meg a hard science -nek a, a jövőképe, az az, hogy az ember elmegy a világűrbe, elmegy nagy távolságokra, és az emberiség jövője inkább... Tehát nem indítottam el. Inkább más út van. <gül> Ez a, a, aki nem ismerik az egyik kedvencem, az érdekesebb az íróból, hogy nincs hol a fényképp a neten, nem látta a diát adóra, nem ment el. Nem tudjuk ki... A science fiction a leghíresebb alkotója, azt mondjuk, hogy annyit tudunk, hogy Ausztráliában él. Tehát egy titokzatos figura. Ez a regény a tökéletes példájának, hogy egy ilyen végletekig vitt hard science fiction, ahol már a végén tízdimenziós univerzummal hadakozunk. Tehát így az angol olvasók azt mondják, én, én nem voltam szomorú, hogy nem értettem a regényt, mert mondták, hogy, hogy két diplomája van és nem érti.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 Amit én most látok, és jövőképten tekintetében érdekes, az egyrészt a sötét jövőkép. Rend, az rendszerváltás volt, az azt is jelentette, hogy, hogy megszűnt ez a dualista világrendszer, ami volt, ezt többé nem ábrázolták így. Most ami, ami ez egy antológia ugye a, a rossz jövőről, még Stephen King is kapott benne egy helyet, és nagyon jó novellát írt benne. Tehát egyrészt ezek a distopikus jövőképek, például, ami tavaly évben a legtöbb díjat nyerte, az a Paulo Bacigalupi nevű amerikai írónak a The Wind Love az az olajválság utáni világban játszódik Tájföldön. És annyira elúralkodott a Science Fictionben most a negatívabb jövőkép, hogy tavaly előállt egy antológiával ez a holland ember, ami az optimista Science Fiction történeteket vette bele. Tehát ez a kettő most így, most így egymás mellett van, de inkább most a Science Fictionnek a jövőképe, ahogy a világ is, hogy láttuk előző előadásokban is, inkább inkább, ilyen, inkább sötétebb, mint világosabb most jelenleg. Nincs több. Köszönjük szépen Andrásnak az áttekintést. A mai este második felében a közönségé lesz a szó, hagyan eddig látható volt, teszteltük az előadóinkat, hogy Tudják a 10 perces korlátot tartani, és a közönséget szeretnénk tesztelni. 5 perc szünet következik, és hogy tudjuk-e tartani ezt az 5 perces korlátot. Igen. nem